Erkelényi Angelika. Halálos Hollywood. Aznap reggel szürke felhők takarták a napot. Hiába volt meleg, már egy hete esett az eső, és úgy éreztem, mintha az ágyneműmet, a ruháimat, sőt, még a pizsamámat is átáztatná. Olyan párás volt a levegő, mint az esőerdőben monszú idején. Kinyitottam a szemem, aztán gyorsan becsuktam, azt hittem, csak hajnalodik. Aztán a biztonság kedvéért újra kinyitottam, és ránéztem a telefonomra. Nyolc óra volt, felsóhajtottam. Úgy reméltem, hogy legalább ma szép idő lesz. A szeptember még nem kell, hogy ilyen taknyos, sáros legyen. Volt már rá példa, hogy gyönyörű napsütésben indultam útnak a Viktória állomás felé, nyári ruhában, lobogó lobogóhajjal. Felültem, és fújtam egyet. Jól tudtam, hogy ideje magamhoz térnem, hisz másfél óra múlva Monsieur Pierre Duval asztalánál fogok reggelézni a Claridge-ben, hol máshol. Monsieur Duval nyilvánvalóan kizárólag öt csillagos hotelben száll meg, ahol még az alsógatyáját is kivasalják. A fürdőszobába lépve belenéztem a tükörbe, és elfintorodtam. A hajam összetapadt, és szánalmas szénakazalként trónolt a fejem tetején, az arcomat nyúzottnak láttam. Nem aludtam jól. Mióta ilyen idő van, nehezen alszom el, és olyan hülyességeket álmodok, mint például mai éjjel is. Futok, rohanok, valaki üldöz, de fogalmam sincs, hogy ki lehet az, mert sosem látom az üldözőmet, meg sem fordulok, hogy megnézzem. Lehet, hogy nem is követsen ki. Csak magam elől futok. Már ha valamiféle jelentést akarnék belemagyarázni az álmaimba. Megráztam a fejemet, és beálltam az uhanyalá. Egy óra múlva indulásra készen pakoltam a táskámba, a másikba, mert a tegnapi nem ment a ruhámhoz, és volt egy olyan érzésem, hogy ma nem csak lélekben kell összhangban lennem magammal, de a külsőmnek is ezt kell sugároznia. Monsieur Dualt három hete nem láttam, és nem hiányzott túlságosan. Mióta ő lett az új főnököm, és kiderült, hogy teljesen új rovatot kapok a CBM-nél, megpróbáltam alkalmazkodni a helyzethez, és teljesíteni a kéréseit, sőt, megelőzni a kéréseit, és saját ötletekkel gazdagítani a rovatot, melynek leleplezzük a világot lett a címe. Egyelőre a római szenzációs ügyemet kivéve, csak péti helyi csalásokat, visszaéléseket lepleztünk le, semmi nagy hal nem akadt a horgunkra, de Duál azt mondta, valahol el kell kezdeni, és nem elégedetlen a munkámmal. Azt sem mondta, hogy elégedetlenne, szóval ettől még nem ülhettem a babérjaimon. Most pedig vár a claridge reggelire, ami nyilván nem a kajállásról fog szólni, hanem egy hivatalos megbeszélés lesz. Nem láttam rá nagy esélyt, hogy lesz étvágyam a főnököm társaságában, aki ugyan kifejezetten vonzó férfi. Mégis utálok vele találkozni, mert olyan zavart vagyok a közelébe, mint egy kislány. Nem, nem azért, mert vonzó. Azon képes lennék túltenni magam. Hanem azért, mert úgy érzem, nem tudok megfelelni az elvárásainak. Nem látok bele a fejébe, nem értem pontosan, hogy mit akar tőlem. Mint férfi, nyilván semmit kőgazdag francia média mogul, és úgy is viselkedik. Elbizonytalanít, és ezt rosszul viselem. Nem szép, hanem okos akarok lenni, amikor vele találkozom, de sajnos mellette se ez, se az nem vagyok. Pedig udvarias többnyire, és az elmúlt három hónapban még biztatott is, megdicsérte a római cikk sorozatomat, mégsem tudom hányadán állok vele. Van benne valami, valami, ami nagyon idegesít. Magamhoz vettem a piros esernyőmet, és kiléptem a pimlikóródra. A Clarity előtt egy pillanatra megálltam. Nem, mintha nem jártam volna még luxus hotelben, de ez a szálloda épp olyan zavarba ejtő volt számomra, mint a férfi, aki reggelizni kívánt velem. Ezt a hotelt államfők és világsztárok látogatják. Én még soha nem tettem be ide a lábamat. Pedig, ahányszor csak erre jártam, mindig megcsodáltam az árdeko épületet, a gazdagok és híresek találkozóhelyét, ahol London krémia ad egymásnak, és ahol Lagerfeld, Burberry és társaik díszítik fel a karácsonyfát. Duál már az asztalnál ült, nekem háttal, és a laptopját nyomkodta, ami még épp hogy elfért az ételekkel telepakolt asztalon. Úgy tűnt, nem vár szívrepesve, mert nem pillantgatott a bejárat felé. Persze, miért is tette volna, nekem kutya kötelességem időben érkezni. Nem egy vendéget várt reggelire, hanem a beosztottját. Monsieur Dual, álltam meg az asztalnál, mire felpillantott, majd intett, hogy üljek le. Nem állt fel udvariasan, és nem mosolygott, helyette újra a laptopjába mélyette. Zavartan húztam ki egy széket, és mivel a főnököm rám sem hederített, alaposan körülnéztem az étteremben. A helyiség eleganciáját bámolva az járt a fejemben, ide igazán illene, ha csipkekesztű lenne a kezemen, kalap a fejemen, egy nőiesen szabott kosztüm feszülne rajtam, cobolyprémmel a vállamon. És azzal a lendülettel már a húszas évek dekadens világába jártam, Láttam, ahogy maga biztosan sétálok be a hotelbe. Megállok az asztalnál, duál felugrik, hogy kihúzza előttem a széket, egy pincér behűtött jégvödrös pesgővel siet az asztalunkhoz. Nos, Miss Wood, örülök, hogy pontosan érkezett, mert fél óra múlva egy tárgyalásom lesz, szakította meg a fejemben játszódó filmet duál sürgető hangja. Miss Wood, itt van? Megrebbent a pillám, majd lassan a főnökömre néztem. – Természetesen, Monsieur Dual, már jó ideje. Finom célzásnak szentem, hogy már percek óta csendben várom, hát ha rám is fordít némi figyelmet. Csak mert úgy láttam, elmélezott, vagy még alszik netán. Nem, Monsieur Dual, figyelek! Feszítettem meg a combomat az asztal alatt, nehogy a reflexből olyat mondjak, amiért kirúghat. – Rendben, bolintott Dual. Majd felém fordította a laptopját. A monitoron Emily Montgomery, a brit film mosolygott rám, hófehér, végtelenül szabályos fogait villantva. Mostantól szenny lap leszünk, vontam fel a szemöldökömet, és köhintettem. Reméltem, hogy a megérzésem csal. Sosem szerettem mások piszkos kis magánügyeit kiteregetni. Nem, rázta a fejét a férfi, és én megkönnyebbültem. Testört keres. Remek, húztam el a számot. És ez egy olyan egetverő hír, amiről írnom kell. Semmi esetre sem. Ön lesz a testőre. Én, bögtem a mellemre, és minden eleganciámot feledve hangosan felnevettem. Nem ha, viccel velem. Nem, kisasszony, nem viccelek, nem szokásom. Ez lesz az igazi debütálása, a leleplezzük a világot rovatnak. Most megmutathatja, mire képes. Mint testőr. – Monsieur Dual, én újságíró vagyok! – vigyorogtam egyre szánalmasabban, mert már végképp nem értettem, mit akart tőlem a főnököm. Dual hátra dőlt és keresztbe fonta a karját maga előtt. – Ha abba az álmélkodást, akkor elmondom, mi lesz a feladata. – Nos! – Emilit valaki megfenyegette. – A színésznő nem akarja, hogy ez a tudomására jusson, eszébe sincs botrány csapni. – Viszont retteg! – ezért szüksége van egy testőre. Fogadjon profit! Nem akar testőrséget. Nem illik az imicséhez. Egy brit nőt akar, akiről senki nem sejti, hogy valójában a személyi testőre. Egy olyan brit nőt, aki az asszisztense a barátnője és az őrangyale lesz egy személyben. És ezzel épp önt kereste meg, akiről mindenki tudja, hogy a médiában vannak érdekeltségei. Nem azt mondta, hogy nem akar felhajtást? Nem engem keresett meg, de megvannak a forrásaim. Szóval a feladata a következő. Jelentkezik Emily Montgomery testőrének. Fel fogják venni. Ezután pedig kideríti, ki és miért fenyegeti. Majd pedig cikket ér a Hollywoodban élő világsztárok valódi életéről a rovatába. Fenyegetések, irítség, félelem, drogok vagy épp szexuális zaklatás. Talál majd olyan témát, amit megfelelően körül tud járni. A belső körökben mozog, majd olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akiknek van, miről mesélniük. Döbbenten bámultam duára. Nyilván megbolondult, vagy még tényleg nem ébredtem fel, és rémálom gyötör. De nem vagyok testőr, nyögtem, mire a férfi visszafordította a laptopot maga felé. Ezt már mondta, van rá egy hete, hogy kitanulja. Mit? A testőrséget? M. duál, ha ez valami... Próbatétel vagy kandikamera? Nem, Miss Wood. Azt tanulja meg, hogyan játsza el, hogy képes megvédeni valakit egy támadótól. Menjen el egy kurzusra, valami gyors talpalóra, és sajátítson el néhány fogást. Nagy valószínűséggel soha nem kell használni az ott szerzett tudományát. Véleményem szerint egy rajongója írogat a színésznőnek, és azok általában ártalmatlanok. Fenyegeti ettől boldog, de nem mer a közelébe sem menni. Számtalan ilyen eset volt már, minden sztárnak vannak elmebeteg rajongói. És ha mégis bántani akarja? Ha ő a kivétel, ami erősíti a szabályt, motyogtam, mert már tudtam, nem álmodom. Ez a pasas komolyan gondolja, amit mond. Dubál megvonta a vállát. Legyen kreatív, Rómában is az volt, nem, de oknyomozó is segíró. váljon is azzá. Ez egy könnyű eset, a nő nyilván csak hisztériázik a rajongója miatt. – Lesznek ennél keményebb ügyek is. Ez jó lesz gyakorlásnak. – Esetleg van valami kifogása a feladat ellen? – Duhel mélyen a szememben nézett, és ettől a pillantástól levert a víz. Miss Janet a lap korábbi tulajdonosa legádázabb pillanataiban sem tudott így megfélemlíteni egyetlen pillantásával. – Nem, monsieur Duhel, de alig, ha nem... alig, nem alkalmatlan vagyok testőrnek, nem mondanám, hogy közel állnak hozzám a küzdősportok. Mindent meg lehet tanulni, és önnek csupán szerepet kell játszania, nem valós a veszély. De ha gondolja, átadhatom másnak a feladatot, vonta meg a vállát a férfi. Nem, csattantam felhangosabban, mint szerettem volna. Csupán a kétségeimről tájékoztattam, de már is keresek egy tanfolyamot, egy... Ö, ö, egy női önvédelmi tanfolyamot keressen. Az bőven elég lesz, és egy hét alatt tanul is egy-két fogást. Nyugodjon meg, a többi kritérium tekintetében kifogástalan a felkészültsége. Valóban? Brit, nem? Asszisztens is volt, nem, de? El tud vinni egy ruhát a tisztítóba, igaz? Képes felöltözni elegánsan, ha muszáj. Nézett rajtam végig Pimasz tekintettel, mire felpattantam. Menni fog, monsieur duál, de remélem nem azt várja tőlem, hogy a celebek magánéletében turkáljak, és azt írja meg, ki kivel. Nem, valós életképet akarok, valós problémával. Mint például az, hogy éli meg egy ismert ember az állandó fenyegetettséget. Milyen árny oldalai vannak az ismertségnek. És ha sikerül, tudja meg, ki és miért fenyegeti Emily Montgomery-t. Mégiscsak Brit sztár. Még a be is szippantotta. Ez érdekelni fogja az olvasókat. Nem ártana, ha a rovatát felpörgetnénk, mert bár a helyi kis ügyek is hoztak néhány látogatót, azért még meglehetősen gyengén prosperál. És tudja, ami nem hozza a számokat, azt... azt fel kell számolni. Tudom, és Janet erre gyakran felhívta a figyelmemet. Akkor érti. Szenzáció legyen, de a CBM stílusában. Amanda mindenről tájékoztatja, ő foglalja a repülőjegyét, és tőle kérhet segítséget, ha információra van szüksége. Értem, bólintottam. Mehetek? Mehet, állt fel dúál, felém nyújtotta a kezét és a szemembe nézett. Kérem, erről ne beszéljen senkinek. Legalábbis emiliről, Az utazása úgy is kiderül a szerkesztőségben, a feladatát azonban tartsa titokban. Nem szivároghat ki, hogy ön újságíró, gondolom ezt nem kell magyaráznom. Mendivel beszélhet, ő mindent tud, de senki mással. Bízom önben. Elfogadtam a kezét, mely száraz volt és meleg, de a tekintetemet elkaptam. Fogalmam sem volt, hogy valósítom meg Duál elképzelését, és hirtelen nem lelkesedést, hanem totális csődöt éreztem. Én, mint testőr? Ha, ez kész röhely. Száz métert sem tudok lefutni, még elmenekülni sincs esélyem, nem megvédeni valakit. Dühös voltam, amiért a főnököm ilyen hülye helyzetbe hozott. Dühös voltam rá, mert az ötletét egy baromságnak tartottam, ami semmi eredményt nem fog hozni, csak szánalmas és kínos szituációkba sodor. Mindezt előre láttam. Alig vártam, hogy kilépjek a csodálatos árdekó szállodából, és beszívjam a párás esős levegőt. Erre Los Angelesben vajmi kevés alkalmam lesz, gondoltam letörten. A szerkesztőség felé is sétáltam, kivételesen egyetlen kirakat sem kötött le, saját magamat sem néztem meg a boltok tükröződő üvegében, inkább azon járt az eszem, hol találok egy olyan önvédelmi csoportot, ahol egy hét alatt megtanulhatom a küzdősportok alapjait. Olyan helyesen hangzott ez a gondolat a fejemben, hogy nem tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Beléptem az épületbe, és felsétáltam a lépcsőn a szerkesztőségbe. Nem szálltam liftbe, eszembe se jutott, úgy lefoglaltak a gondolataim. Vajon milyen viszony lehet Amanda és Dual között? Hogyan lehet olyan szoros a munkakapcsolatuk, hogy Amanda hamarabb tud a dolgokról, mint én? Olyan információk birtokában van, amelyek valójában rám tartoznának, amelyeket nekem kellene először ismernem. Intettem Lizzie-nek, és az asztalomhoz léptem, ledobtam a táskámat, majd a székre rogytam. – Na, milyen volt a reggeli a franciával? – hallottam a hátam mögül búbi kolléga kolléganőm incselkedő hangját. Megfordultam és lemondóan legyintettem. – Messzi fej hozta a formáját. – Akkor a baromságot bízott rám, hogy még most is sokkos állapotban vagyok. – Oké, okay, de mi volt rajta? Valamelyik elegáns öltönye? Vagy golfszerkó. Sportosan elegáns, vagy elegáns elegáns volt? Hm? Melyik? És mit tettetek? Felvontam a szemöldökömet, aztán megcsóváltam a fejemet. Végül is egy női lapnál dolgozom. Itt a szerelem, a divat, az utazás, látványos luxus szállodák a napjaink részét képezik, és Lizi egyébként is folyton az én nem létező szerelmi életemet próbálja létezővé tenni. Szóval igazából meg sem kellett volna lepődnöm, hogy nem a munka, hanem a romantika izgatja először. Öltönyben volt, és nem ettem semmit. Feleltem. Viszont... Nem ettél semmit? Meghív egy kőgazdag pali reggelizni a claridges A Clary Istenem És nem eszel semmit? Elment az étvágyam attól, amit mondott. Egyébként meg a főnököm, nem a kajával foglalkoztunk. Mert mit mondott? Húzott egy forgószéket az asztalomhoz Lizi. Végre a lényegre tért. Azt, hogy egy hét múlva Los Angelesbe kell utaznom, húztam el a számot. A kolléganőm álla leesett, tekintete mélységes csodálkozást fejezett ki. Másodpercek teltek el, még így bámult. Los Angelesbe be küldés, te húzgálod a szádat? Normális vagy? É, igen, ez tényleg hülyé hangzott. Nincs olyan ember ebben a szerkesztőségben, aki ne verte volna a fenekét a földhöz örömében, hogy Hollywoodba utazhat. A cégköltségén. Testőrnek tettem hozzá, hogy kissé érthetőbb legyen a lelkesedésem hiánya. – Hogy mi? – nevetett fel Te Testőrnek! Ez milyen hülyeség már? vicces. Nem. Tényleg testőrnek kell állnom. Kvázi be kell épülnöm egy celebb életébe. Először én is azt hittem, hogy szivat, de nem. Ezt találta ki nekem. – Azt a mindenit! Ez nagyon király! tért magához a barátnőm, és a combomra csapott. Mint egy titkos ügynök. Egy M-16? Ha! Karolin Bond, sóhajtottam fel, és eszembe jutott, hogy hány le Miss G, amíg Rómában nyomoztam, hogy ne képzeljem magam akcióhősnek. Most meg kifejezetten ez a feladatom. Na de testőr! Lizi, el tudod képzelni, hogy én bárkit is megvédek. Nem, rázta a fejét nevetve a barátnőm. Anti-sportoló vagy? – Kell egy önvédelmi tanfolyam. Még ma be kell iratkoznom. Jelentettem ki, és bekapcsoltam a gépemet, hogy a neten körülnézzek. – Ne keresd tovább, kacsintott Lizi. Én ismerem a legjobbat. – Itt van a Levander kávézótól egy sorokra. – Honnan tudsz te ilyeneket? – kerekedett el a szemem. – Oda jártam. – Tudod, amikor folyton attól paráztam, hogy egyszer rám tör egy erőszaktevő az utcán, amikor éjszaka megyek haza valami buli után, vagy betörnek a lakásomban, míg én alszom? Az nem mostanában volt. Emlékszem, valami nyomorult követett hazáig a Levanderből, és te keményen berezeltél, hogy megtámad. Igen, akkor kerestem meg ezt a női önvédelmi klubot. Jobb félni, mint megijedni, és azóta nem is félek egyedül mászkelni. Igaz, két éve jártam oda, de tudom, hogy működik a hely. És kinek a testőre leszel? Kuncogott ismét. Nem mondhatom meg. Ráztam a fejemet. – Titoktartást kért, Dual. De én a legjobb barátod vagyok! – bökött a mellére Lizi és éreztem, hogy közel áll a sértődéshez. – Anyámnak sem mondhatom el. – Anyátak én sem mondanám el, de nekem? Én nem plegykálok senkivel. Na, no, biztos valami nagy sztár, ha ennyire titkolóztok. – Anyámat ne kevert bele! – pirítottam rá. Közben azonban igazat adtam neki. Anyámnak tényleg nagy ostobaság lett volna elmesélni egy titkot. Nála szótjára a nő szemét még nem hordott a hátán a föld. És mindezt száz százalékos jó indulattal mondom, mert tudom, hogy nem akar ártani senkinek, de képtelen magában tartani, ha hal valami izgalmas hírt. És az elég komoly szenzáció, hogy a kislánya Emily Montgomery házában fog élni egy darabig. Már ha valóban felvesznek anélkül, hogy bemutatnám harcművészeti tudományomat. Te keverted bele anyádat mondta meg a vállát Lizi. De ez tényleg nevetséges, hogy nem mondhatod meg, kiről kell cikket írnod. Kollégák vagyunk, nem értem. Segítek is neked, elvisztek a bakluba. Ne, rölkögy Lézi, a személy neve titok. Célszemély húzta fel az orrát. Micsoda nyomozós kifejezés. Na jól van, szünetben lemehetünk a klubba. Állt fel lemondó arccal, és visszasételt az asztalához. Sajnáltam, hogy nem mondhatom el neki az egész őrültséget, de abban igazat adtam Duálnak, ha szétkürtölem a tervünket, hamarosan eljut a hír a sajtó többi képviselőjéhez is, és ez ellehetetleníti az akciót. Mendi asztala felé pillantottam, és láttam, hogy a monitora mögül engem figyel. Felálltam és hozzáléptem. – Hello! – köszöntem neki cinkos mosolyjal. Igen, cinkos mosolyel, mert úgy tűnt, ő az egyetlen, aki mindennel tisztában van. Nem mondom, hogy nem kedvelem Amanda main -t. vicces, kedves lány, de nem bízom benne. Egy éve megkárosította az egyik ügyfelünket, hogy magának pénzt szerezzen, és ezt nehezen tudtam elfelejteni. Még úgy is, hogy Miss Jay visszavette a lapoz dual kérésére. Mi köze Mandynek dualhoz, tettem fel magamnak ismét a kérdést, de aztán Amanda elterelte a figyelmemet. Sok minden tudnod kell a nőről, kezdte, és hátradőlt a székén, majd félkézzel maga mellé húzott egy másik széket. Szerintem ülj le. Ebédig végzünk, néztem rá, mire ő megrázta a fejét. Nem, ö, gondoltam, itt teszünk az asztalnál, húzta el a száját. Pierre azt mondta, minél hamarabb adjak át minden infót. Csak így? Per Pierre, ezek nagyon jóban vannak, morfondíroztam. Ebédidőben egy önvédelmi klubba megyek beiratkozni. Mint tudod, egy hét alatt fekete öves mesterré kell válnom Duál szerint. És szerinte ez nekem menni fog. Mi több, meg sem kell erőltetnem magam. Csóváltam a fejemet. Szóval akkor kezdjük el, aztán ebédidő után folytassuk. Jó? És kinyomtatod nekem az összes infot, Vagy elég, ha átküldöd? Szeretném otthon is tanulmányozni. Lássuk be, nincs valami sok időm. Persze átküldöm, de nem utasd meg senkinek. Pierre kifejezetten megtiltotta, hogy elmondjuk a kollégáknak, mi dolgozunk. Tudom, már meg is kaptam a magamét ezért lézítől. Pillantottam fekete bubihajat viselő kolléganőmre. Oké, okay, akkor kezdjük. Nyomta meg az entert menni a gépén, és felvillant Emily Montgomery felettébb elegáns portréja. Tiszta Grace Kelly, jegyeztem meg. Erre Mendi elmosolyodott. Éppen ez a célja, hogy úgy kezeljék, mint Grace Kelly-t, Diana-t vagy Audrey Hepburn-t. Követi a példájukat jótékonykodásban, igyekszik finom eleganciával öltözködni, és úgy viselkedni, mint a Velszi hercegnő. Ő Hollywood Lady Diana-ja, és imádják ezért. A sajtó is szereti, ha bár nem tudnak botrányokról írni, mert Emily nagyon vigyáz, nehogy bármi beszennyezze a jó hírét. Úgy tűnik, mintha húsz-harminc évvel korábban született volna, mint a mostani Hollywood akik mindent megtesznek egy kis reflektor fényért. házi pornót szivároktatnak ki, vad dolgokat csinálnak. Mogyogtam magam elé. Ön nem, Valójában 40 éves, ezt kevesen tudják, mert 30-nak hazudja magát. Még a Wikipédián se a valós korra szerepel, és nem ismeri el a plasztikai műtéteket, holott 40 évesen senkinek nem ilyen makulátlan a bőre. De ő a bőséges folyadékbevitelre, a vegetáriánus étkezésre, és a jogára, na meg a hamvas korára fogja. Még a méregdrága kozmetikai kezeléseket sem emlegeti, mintha legalábbis az is valamiféle bűn lenne, ami nem fér bele az imidzsébe. Azt hangoztatja, hogy megöregedni méltósággal kell, ahogy Judy Dunch és Meryl Streep, vigyorgott Mandy, és újabb fotóra kattintott. Jól néz ki amúgy, ha voltak is beavatkozások rajta, látszik, hogy odafigyeltek, ne legyen múmi a feje, nézegettem tovább Emily képeit. Azért a Photoshop csodákra képes, te is tudod, élőben lehet, hogy látszik, mondta meg a vállát a lány, aztán hátradobta dús szőke haját. Biztos, hogy festett. Nyilván fekete, mert senkinek nincs ilyen természetes dús szőke haja. Legalábbis nekem nincs. Nyúltam önkéntelenül a hajamhoz, mely ugyan természetes vöröses szőke, de vékony szálú, mint a világos hajúak többségének. – Van férje? – Nincs, pillantott Remmendi. A magánéletének nem kutattam utána alaposan, mert még nem volt időm a múltjában keresgélni, de azt megértek volna valahol, ha férnynél van. Pillanatnyilag úgy tudom, barátja sincs. – Azt nehezen tudom elképzelni, csóváltam a fejemet. Az ilyen nőknek mindig van pasiuk. Ha másért nem, hát mutogatni. Mendi újabb fotót kattintott. – Viszont egy papagája van, mi el. A fotón a színésznő egy óriási kalitka előtt pózolt, melyben egy gigantikus madár csörgött. A kalitka ajtaja nyitva volt, és Emily épp benyúlt rajta. Nyitva volt a kalitka ajtaja. Mi csoda? Egy ekkora szörnyeteg! Uramisten! Jajdultam fel, és a gyomrom a torkomig ugrott. Gyönyörű madár, nem? Nem! Kiáltottam, és lehunytam a szememet. Én ezt nem vállalom. Éreztem, hogy a szívem őrült dobogásba kezd. Az még csak hagyján, ha a szabad ég alatt röpködnek a madarak. De zárt helyiségben, velem egy légtérben, Egyetlen darab sem lehet. Egyetlen egy sem. Mi bajod? merett rám Mendi, és látszott, hogy teljesen elképett a reakciómon. Sápot vagy, mint aki mindjárt elájul. Mert mindjárt elájulok, basszus! nyögtem, és már a verejtéket törölgettem a homlokomról. Kivert a víz már a gondolattól is, hogy egy ekkora repülő állat lesz a közelemben. fóbiám van! Hogy mi csodád? tátotta el a száját Amanda. Félek a madaraktól, érted? Rettegek. Mindentől, aminek szárnya is csőre van. Zárt helyen. A szabadban nem annyira, ha bár kint is hatul közel jönnek. Makogtam szinte, és nem akartam elhinni, hogy az amúgy is eszement vállalkozást még egy óriás madár is terheli. Félsz a madaraktól, tehát ez nevetséges. Kezdte, de közbevágtam. vágtam. És aki a pókoktól fél, vagy a hüllőktől, Ugyanaz, csak ez repülés tollas. De miért félsz? Nem akarta megérteni a fóbiámat. Úgy látszott, hiába magyaráznám neki a megmagyarázhatatlant. Mert a kicsi fejükben kicsi az agyuk túl gyorsan, és kiszámíthatatlanul mozognak, és nincs élet a szemükben. Mit tudom én? Félek és kész. A pókfóbiásoknak is magyarázhatod, hogy csak két milliméteres az a dög, és nem csíp. Akkor is sikítozni fognak, a látnak egyet. Hú, akkor ez húzós lesz. A cikkben azt írják, hogy rajong a madaráért, és rengeteget foglalkozik vele. Felén fordult. Nehogy beleírd a jelentkezésedbe, hogy félsz a madaraktól, mert akkor fújhatod az ügyet. Lehet, hogy hozzá sem kell érned. Amúgy van még valami fóbiád, esetleg pszichés betegséged, akármi, csak hogy tudjam. Nem tudok róla, ráztam a fejemet lehangoltan. Eddig is utáltam ezt az egészet, most meg aztán már rettegtem is. Ö, talán egy minimális hipohondria, de nem durva. Az igen, el megint Mendi. Akkor Afrikában nyilván nem nagyon akarsz utazni, ebola sújtott a vidékre. Elkerülném, vintorodtam el. Hogy oldod meg a madár kérdést, érdeklődött tovább. Nem tudom. Képes vagyok visszafogni magam, és nem sikoltozva menekülni. Erre volt már példa életem során, de rendkívül nagy erőfeszítésembe kerül. Amanda megcsóvált a fejét. Hát, most lesz alkalmad megbarátkozni a szárnyosokkal. Minden esetre megenned, legalább nem kell őket, mert vega a csaj. Ráadásul éhen fogok dögleni, nyögtem. Nem vagyok én nyúl, hogy csak répán éljek. Nyilván szuperkajákat fognak főzni, nem nyers salátával etetnek, ne félj. Legalább leadsz pár kilócskát, kacsintott, mire én végignéztem magamon, majd felháborodva pillantottam a kolléganőmre. Dagat vagyok? Csak Hollywoodi mércével. Ott az XS a megfelelő méret, vagy XXS, vagy mit tudom én, minden esetre végtelenül soványak. Nem az van, hogy az amerikaiak túlsúlyosak? De, bólintott. Az átlag amerikaiak. De te pont nem az átlaggal fogsz timborelni. Nem vagyok le, húztam el a számot. Eszem ágában sem volt csontcsoványra fogyni. Igaz, hogy mióta a cigit letettem, felkaptam úgy öt kilót, de úgy gondoltam, elfér rajtam. Azt hittem, nem nagyon vette észre senki, mert nem jegyezték meg, hogy híztam, úgyhogy el is engedtem a félelmeimet, hogy dagat leszek, ha nem jut elég nikotin a szervezetembe. Erre most kiderül, hogy valójában mindenkinek szemet szúrt a rohadt öt kilóm, csak nem akartak szólni miatta. Mert amúgy minek is. Én se szólnék senkinek, akire pár kiló ugrik fel. Minek keserítsem? Szóval nem akartak keseríteni. Esett le a tantusz, aztán gondolatban megvontam a vállamat. 36 éves vagyok. Szeressenek az eszemért és az egyenes jellememért, meg különben is. Még mindig rám jönnek a ruháim. Nem 20 kilót szedtem fel, hogy sátorlapot kelljen magamra húznom. Másrészt pasim sincs, aki ezt szóval tegye, akár pozitív, akár negatív előjellel. Mióta Tommal elköszöntünk egymástól, nem volt senki, és nem azért, mert nem lehetett volna, hanem azért, mert nem akartam, hogy legyen. Nem könnyű kiheverni egy ilyen szerelmet, mint amilyen a miénk volt. Vagy van. Mert három hónap alatt, bárhogy erőködtem is, még mindig nem tudtam más férfit elképzelni magam mellett. De Tom Barcelonában végigasztalja az exét, én pedig épp Hollywoodba készülök leleplezni a celebb világot, úgyhogy pillanatnyilag se időm, se energiám a szerelemre gondolni. Az egyetlen férfi az életemben Pierre Dual, aki inkább megkeseríti a napjaimat, mint örömmel tölti meg. – Hát ne tedd! – nevetett fel, Mendi. Úgysem sem sztárnak mész oda. – Hagyjuk, jó? A statisztika szerint normális a súlyom, úgyhogy le lehet rólam szállni. Amanda Main vaságyjal 20 kiló. Ő tényleg az XS méretbe tartozik. Valójában nagyon csinos, minden jól áll rajta. Ha egy zsákot húz magára, abban is jól néz ki. De Amanda még nagyjából 25 éves, és egyáltalán nem eszik. Legalábbis én sose látom menni, néhány apró falaton kívül. Pedig az evés az élet egyik nagy gyönyörűsége őrültség kihagyni. És én nem is fogom, mert a munkán kívül már csak ez okoz örömet. Illetve most per pillanat a munkase. Lizi állt meg az asztalnál, és a monitorra kukucskelt. Vagyis csak kukucskelt volna, ha menni nem olyan gyors, mint amilyen, és nem vált át az Instagram oldalára. Akkor most elmegyek lízivel, álltam fel. Utána folytathatjuk. Felkaptam a táskámat, és az ajtóban várakozó Lizihez léptem. Nagyon pusmogtatok, jegyezte meg kifelé menet, de én nem válaszoltam. Jól van, sejtem, hogy Mendi mindent tud. Ő a hírszerző, úgyhogy bizonyára be van avatva. De biztosan nem mondhatod meg, ki a cél személy, nyomta meg az utolsó szót kisi ironikusan Lizi. Nem, ráztam a fejemet. Ne haragudj, tényleg. Jó, nem kérdezem többet, csak kifúrja az oldalamat. A helyedben az enyémet is kifúrná, nevettem fel. Két saroknyira, a totánám körúton, tényleg két háznyira a Levandertől, egy tábla jelezte, hogy női önvédelmi klub várja a vendégeit. Beléptünk a házba, és elindultunk a lépcső felé. – Második emelet – szólált meg a lépcső a Lizzie. – Lift? – néztem rá, de ő megrázta a fejét. – Az nincs. – Mire a másodikra értünk, én lihegtem kicsit, edzetlenségem már két emelet után tökéletesen kiütközött. Eddig nem nagyon izgatott, most azonban kifejezetten idegesített, hogy míg mellettem Lizi kisempirult, én kisé vörös arccal vártam, hogy valaki beengedjen végre. Hamarosan halk lépteket hallottam, kinyílt az ajtó, és egy magas, nem túl jó képű, de annál izmosabb férfi állt előttünk, atlétában, tréningnadrágban és mezítláb. Tessék, nézett ránk kérdőn, mire Lizi előrébb nyomakodott. Szia, Steve, nem emlékszel rám, Lizi vagyok! Lizzi! merett rá a férfi, de nem tűnt úgy, mintha felismerte volna a barátnőmet. Két éve jártam hozzád. nem mond már, hogy nem emlékszem, még meg is hívtalak a levanderbe egy italra, és aztán... Ja, Lizzie, megvan, igen, már tudom, csillant meg az emlék a férfi szemében. De most nem tartok órát. Nem baj, beszélni szeretnénk veled, és nagyon sürgős az ügy. A régi barátságunkra tekintettel... – Gyertek be! – el az ajtóból a pasas, és egy laza kézmozdulattal beinvitált. Meglehetősen kínosnak éreztem a helyzetet. Láthatóan, ha voltak a kis emlékei Steve-nek kapcsolatban, benne nem éltek olyan élénken, mint a barátnőmben. Ráadásul úgy tűnt, hogy a háta közepére kíván bennünket. – Caroline Wood vagyok – mutatkoztam be udvariassan. – A férfi Bolintot majd elindult előttünk, mi pedig követtük. Egy nagy szobában találtuk magunkat, melynek a padlóját strandkorlátkék gumiszőnyeg takarta, és azon kívül, hogy az egyik oldalon egy kis pacsor húzódott, más berendezés nem is akadályozta a mozgást a helyiségben. Nos, miben segíthetek? Állt meg középen, és kisterpezbe tette a lábát. Igazán impozáns testfelépítése most az üres szobában, még jobban szembe ötlött, amit még kifejezetten nagy orra és kopaszodó feje bóbja sem tudott elrontani. Egyáltalán nem találtam vonzónak, de el tudtam képzelni, hogy másnak bejön ez a nyers erő. Ezzel a túlrajzolt markáns arccal. Például Lizinek, akinek csak nem csorgott a nyála, ahogy Steve-re nézett. A segítségét szeretném kérni, kezdtem. Egy hét alatt meg kell tanulnom megvédeni magamat, és esetleg mást is. A pasas szeme először összeszűkült, majd felnevetett. – Viccel! Egy hét alatt! – Ezzel a testtel! – nézett végig rajtam, mire fülig pirultam. – Nem, nem zavaromban, hanem mérgemben. – Mi baj a testemmel? A férfi hozzám lépett, és megfogta a karomat, majd megnyomta egy kicsit. Aztán nem teketóriázott. Lenyúlt, és belemarkolt a combomba. – Olyan puha, mint a keltészta! – csóválta meg a fejét – de nem folytathatta, mert ezt már nem tűrtem. Tiszta erőmből belevágtam a könyökömet az oldalába, és még pofon is csaptam. – Mit képzel? – lángolt az arcom. Lízire pillantottam, aki tátott szájjal meretrem, kezét az arcához kapta. A férfi arrébb szökkent, meglepetten nézet Nem bosszusa, miközben megtapogatta az oldalát, majd megdörzsölte a képét. – Ezt nem hittem volna. Viszont lehet magával kezdeni valamit. Ha egy hét alatt nem is lesz magában mester, azért az alapokat megkapja, de akkor ma este hatkor várom. Sokba fog kerülni, magánoktatást kap. Érti? Menjen a francba a magánoktatásával. Fújtam, mire a pasas felnevetett. Ne féljen, eszemben sincs többet tapogatni, de a csoportban nem tudok magával eleget foglalkozni ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt bármi érdemlegesre is megtanítsam. Úgy látom azonban, hogy van magában kraft, nem ijed meg, – Szóval valamit, ha sokat gyakorolunk, akár egy hét alatt is összehozhatunk. Érti? – Tényleg. – Meresztettem rá a szememet, és kicsit idegesített, hogy minden mondókája végén megkérdezi érteme. – Mit gondol, hülye vagyok? – Akkor az előbb tesztelt? – Persze! – vigyorgott. – Nem szokásom nőket molesztelni. – Sőt, mint tudja, arra oktatom őket, hogyan védjék meg magukat a molesztálóktól. – Érti? – Rájöttem, hogy ennek az ürgének ez a szava járása. Értem. Mennyi az a sok, amibe kerülni fog? A cég fizeti, ahol dolgozom. Számlát tud adni? Tudok, bolintott. És ötven font naponta. De megéri, higgy el, addig dolgozunk, amíg bírja. Érti? minden mindenit, kiáltottam rá. Ötven font, maga megőrült. Azt mondta a cég fizeti, és sürgős. Ez az ára. Máshol szóba se állnak magával. Megcsóváltam a fejemet. Egyértelmű volt, hogy a pasas le akar húzni. Ki akarja használni szorult helyzetemet, mivel azonban nem nagyon volt más választásom, felsóhajtottam. Adjon kérem egy telefonszámot, megbeszélem a főnökömmel és felhívom. Ha igent mondanak, akkor hatkor jövök. Lizzie csábos pillantásokat vetett Steve-re búcsúzóul, én viszont kisé bosszankodva kinyargaltam a teremből ha nem a barátnőm javasolta volna a pasast, ott hagytam volna, mint Szentpál az olákat, és elszembe sem jutna visszamenni este hatra. De tényleg kicsi volt az esély arra, hogy ennyi idő alatt találjak valakit, aki egy hét alatt testőrt farag belőlem. Igaz, hogy duál biztosra veszi, az egész fenyegetés csupán kamu, és a celep csak hisztizik, de én nem voltam ennyire magabiztos. Ha a testőrt keres, annak oka lehet. Főleg a saját testi épségemet féltettem, Úgyhogy eldöntöttem, mindent kihozok ezekből az edzésekből, ami csak tőlem telik. Erősebb nem leszek egy hét alatt, de olyan fogásokat tanulhatok, amelyekkel legalább magamat megvédhetem. – Te lefeküdtél ezzel a palival? – kérdeztem az utcán gyalogolva, amíg mindig álmodozó képül Lehát! – vonta meg a vállát és elmosolyodott. – És milyen jó volt! – Miért neked nem tetszik? – nem az esetem. Zártam rövidre a pasas jellemzését. Még mindig dühös voltam, hogy belemarkolt a combomba. Te ide vagy oda, ez nekem egyáltalán nem fért bele rövid ismerettségünkbe. Pedig isteni jó pasi, olyan a teste, mint egy gladiátornak, áradozott tovább a barátnőm. Jártatok? Érdeklődtem, mert látszott, hogy ő szívesen beszél a fickóról. Sajnos nem. Azt mondta, hogy most, illetve akkor nem akar kapcsolatot, mert nehéz időszakom van túl. Lehet, hogy azóta változott a hozzáállása. Ó, oh, ez a Duma, milyen sablonos. Még egy rendes kifogás se jutott eszébe a pasasnak, morfondíroztam. Lehet, vagy csak az ágyadba akart bújni, aztán továbbállni. Van ilyen? Lizi felsóhajtott. Hát van, te már csak tudod. A hangjában volt némi él, de nem vettem fel a kesztyűt. Igaza van. Nekem is volt olyan kapcsolatom, amikor hittem valakinek, miközben ő csak ágymelegítőnek használt. És még az se gyakran. Visszaérve a szerkesztőségbe, első dolgom volt felhívni duált. Szó nélkül beleegyezett a tanfolyam árába, sőt azt mondta, ilyen csíp ügyek miatt ne zaklassam. Kérjek pénzt, miss G-től minden kiadást engedélyezett, ami a Montgomery ügyhöz szükséges. Ha leszámítjuk a papagáit, kezdtem egy kicsit jobban érezni magam a bőrömben. Megtaláltam az önvédelmi oktatót, és úgy tűnik, a pénz sem akadály. Felhívtam Steve-et, és közöltem, hogy hatkor kezdhetjük a magánoktatást, majd visszaültem Mandy mellé, hogy folytassuk a beszélgetésünket. Itt az önéletrajzod, tolt elém egy papírlapot Amanda. Tanult meg, aztán erről az e-mail címről küld el a jelentkezésedet erre az e-mail címre. Tett elém egy névjegykártyát is, majd megnyitott egy ismeretlen e-mail fiókot. Ránéztem az önéletrajzomra. Elírtad a nevemet. Wood vagyok, nem Brúk. Lebegtettem meg előtte a papírt. Nem írtam el, csóválta a fejét a manda. Ha Emily Rád keres, pillanatokon belül kidobja a Google, hogy újságíró vagy. Caroline Brúk nem létezik, illetve több ezer nő él ezen a néven, és egy részükről semmi nincs. Újságírót egyet sem találsz köztük. Ez a lényeg. Nem talál rólad semmit. Te pedig között, hogy utálod a közösségi médiát, az egész internetet, ha esetleg megkérdezi. Lesz kamú igazolványom is? Nem, húzta el a száját a lány. Már én akartam, de Duál nem tartotta jó ötletnek, hogy okiratot hamisítsunk. Ö, igen, ebben igazat kell adnom neki, mondyogtam magam elé. Még egy jó kis okirat hamisítás hiányzott volna a boldogságomhoz, némi börtönben töltött idővel fűszerezve. Senki nem fogja tőled kérni az igazolványodat, mert hátulról jó alaposan szponzorál Dual, téged fognak választani, akkor is, ha jobb jelentkezőt találnak. Mivel ezt az állást nem hirdetik, hanem Emily egyik közeli, Londonban élő ismerőse keresgél, aki tartozik valamivel PR-nek, így nagy túljelentkezésre nem lehet számítani. Á, szóval szívességért szívesség, készkezet most. Monsieur Dual nagyba játszik. Vannak lekötelezettjei, hogy úgy mondjam, de erről nem tudsz, pillantott rám szigorúan Amanda. Ha kiderül, hogy elmondtam, engem kirúg. Elmosolyodtam. Talán mégsem olyan szoros a kapcsolatuk, mint gondoltam, ha a Mendi tart a kirúgástól. Talán őt is a lekötelezett kivétette. Vagy épp fordítva. Megölt a kíváncsiság, de tudtam hiába kérdezném, a lány nem mondana nekem semmit. Nem is mondtál semmit, emeltem fel a kezemet. Hát nem is, bólintott Mendi, majd folytatta. Hogy feldobjalak, mert látom nem lelkesedsz túlzottan ezért az utazásért. Kapsz egy bankkártyát. Ha elköltöd, ami rajta van, újra töltjük. De minden vásárlásodat meg kell indokolnod. Nem egy fagyira gondol, Pierre, hanem például ne vegyél egy kocsit, mert megtetszett, oké? Okay? Eltátottam a számot. Annyi pénz van rajta, hogy tudnék kocsit venni. Amanda bólintott. Egy uh, használtat. Igen, azt tudnál venni, de tedd. Viszont lehet, hogy kell egy-két ruhadarab. Egy esti ruha, fegyver, bármi. Fegyver? Úristen, miről beszélsz? Hököltem hátra. De a lány elvigyorodott. Jól van, ne idegeskedj. paprikas paprikasprére, vagy sok kolóra, gondoltam. Segíthet a mégis valós a veszély. Nem árt, ha van a táskádban egy kis női fegyver. Elképzeltem, ahogy véletlenül fordítva nyomom meg a paprikasprét, és a saját szemem folyik ki tőle. Megráztam a fejemet. Nem szeretem a fegyvereket, béna vagyok, magamat fogom sokkolni vele, de az es ruha tetszik, mosolyodtam el. Végre valami! Hiddel, ez nagy buli lesz. Világstárok között járkálsz, belelátsz az életükbe, együtt bulizol velük, forgatásokra mész, nem beszélve arról, hogy szuper az idő, süt a nap, közel van Santa Monika, fantasztikus strand, aranyhomok, óceán. Már jártál ott? Dehogy a tévébe láttam, nevetett fel Mendi. Ne lennék a helyedben, úgyhogy ne rinyálj, hanem készülj fel, aztán vest bele magad. Én itthonról mindenben segítelek, bármilyen infó kell, megszerzem. Most pedig küld el az önéletrajzodat, mindjárt eldobom e-mailen is. Itt az e-mail címed és a jelszó. Nyomott a kezembe egy sárga cetlit, amire ráfirkantotta az adatokat. És tanult be az önéletrajzodat. Személyi titkár pozícióra jelentkez. Mr. Norton tudni fogja, ki vagy, illetve azt, kinek látszol. Nehogy lebúgj, Miss Brooke, kacsintott rám. Átsétáltam az asztalomhoz, bekapcsoltam a gépemet, beírtam az új e-mail címemet a gmailbe, ott már várt az önéletrajzom. Lementettem, majd beillesztettem egy új levélbe. A címzett Daniel Norton. Ismerős volt a név. Aztán rájöttem, hogy ez az a pasas lehet, akinek nemrég nyílt az az iszonyú menő kortás galériája a Szóhóban. El is akartam menni a megnyitójára, de végül valamiért kihagytam. Szóval ő Emily Montgomery közeli ismerőse és duál lekötelezetje. Nyugtáztam az információt, majd becsatoltam az önéletrajzomat. Kedves Mr. Norton, tudomásomra jutott, hogy személyi titkárt keres... Ezúton szeretném megpályázni az állást. Az önéletrajzomat csatolom. Várom szíves válaszát. Üdvözlettel! Caroline Wood. Woodot írtam. Basszus, basszus, basszus. Jöttem rá azonnal a hibára, és gyorsan kiavítottam Brooke-ra. De azért levert a víz, mert ha véletlenül elküldöm, fújhatjuk az egészet. Most éreztem csak igazán, hogy ez a szerepjáték cseppet sem olyan könnyű, mint dual hiszi. Nekiláttam áttanulmányozni az önéletrajzomat. Kiderült, hogy olyan személyvédelmi vizsgám van, amiről soha nem is hallottam. Kénytelen voltam a neten utána keresni, hogy legalább azt tudjam már, maga a CPO rövidítés mit jelent. Megtudhattam, hogy olyan profi vagyok, hogy sztárokat, a királyi családot, vagy fontos gazdasági szereplőket is védhetek. Mondjuk a Google azt írja, hogy nagyjából minden testőrnek ilyen vizsgája van, úgyhogy ez nem nagy kunst. Minden esetre vittem már popstárt és üzletembert is. Gondolom, ezek mind duál ismerősei, akiket, ha véletlenül megkérdeznek, igazolják, hogy tényleg én vigyáztam a testi épségükre, és milyen profin végeztem a munkám. A lőfegyverekkel jó barátságban vagyok, és kiválóan használom az íjat. Az íjat? És a lőfegyvereket? Hát ezek nem normálisak. Nem lett volna elég a CPO vizsgám. Úgy éreztem, engem szivatnak ezzel az életrajzal. Soha életemben nem volt vízipisztolyon kívül egyéb fegyver a kezemben. És ha véletlenül lőnöm kell? Aztán voltam személyi titkár egy ingatlan fejlesztő és egy ismert tévés mellett is. Van jogosítványom, kiválóan tudok alkalmazkodni, kedvenc időtöltésem, az olvasás, a testedzés, itt majdnem felröhögtem, és rajongok a hollywoodi filmekért, továbbá vegetáriánus vagyok, és legendás az állatszeretetem. No, hiszen itt biztosan a papagájra célzott, Bendy, amikor megírta az önéletrajzomat. ha ő írta. És vegetáriánus. Imádok enni, élvezem az ízeket, és eszemben sincs kihagyni a húst az étrendemből. Felsóhajtottam, és ismét megállapítottam magamban, hogy minden bizonyjal éhen fogok halni Hollywoodban. Továbbá infartust kapok a madártól, vagy egyszerűen csak lelövöm magam egy paprikasprével. Minden esetre kész csoda lesz, ha élve megúszom ezt a kalandot. Fél ötkor hazarohantam, bedobtam egy tréningnadrágot és egy pólót egy szatyorba, és siettem vissza a Tottenhamre. Nem akartam elkésni az első önvédelmi oktatásról, az úton tréningeztem az anyamat, próbáltam lelkesedést kicsikarni magamból, felhoztam érveket, miért is jó nekem ez a küldetés, és majdnem sikerült is örülnöm az előtte álló lehetőségnek, hisz 1. Megtanulom megvédeni magam, ami később még jól jöhet. 2. Eljutok Hollywoodba, pontosabban Beverly Hillsbe, egy olyan gazdag nőházába, amilyet csak a filmekben láttam eddig. 3 esélyem nyílik leküzdeni az ornitofóbiámat, habár ezt nem tartottam sanszosnak. 4. Az egészséges szuperfúdok, amiket minden bizonyjal ennem kell Emily Montgomery házában, feltöltenek majd energiával, és biztosan le is adom azt a nyomorult 5 kilót, amit az utóbbi három hónapban felszedtem. 5. Ha minden jól megy, Embertelen jó cikket írok, és végre nem látom majd Duál kisé lekezelő nézését, amit szerintem nem képzelek bele, hanem ott is van. Lizi szerint Duál egyáltalán nem néz rám lekezelően, szerinte nagy szerencsém van, hogy ő a főnököm, és megszabadultam a gonosz vén banyától Miss G-től, akinek semmi nem jó, és a köszönöm vagy az elégedett vagyok kifejezések ismeretlenek számára. Háromnegyed hatkor értem a klubhoz, gondoltam, kell egy negyed óra, míg átöltözöm. Csengettem, és meglepetésemre egy csinos fitness öltözött negyvenes nő nyitott ajtót, nem Steve a szatír. Mosolyogva kérdőn nézett rám, mire én előadtam, mit keresek ott. Beengedett és egy szobába irányított, mondván az az öltöző. Némileg aggasztott a tréning ruhán, miután megszemléltem az ő ruházatát. Tekintve, hogy legalább tíz éve nem volt rajtam szabadidő nadrág, és azt a pólót sem hordtam egy jó ideje, amit bedobtam a szatyorba, aggódtam, talán nem lesz megfelelő az öltözékem. És most már tudom, miért mondják, hogy ne fessük az ördögöt a falra, mert a végén még megjelenik. Meg is jelent. A nadrágba alig tudtam belepréselni a fenekemet, ami már azért is meglepő, mert rugalmas anyagból készült, Mármint a gatya, sajnos nem a fenekem. A póló is elgyötört látványt nyújtott, de legalább méretre megfelelt. Belenéztem az ajtó melletti falon függő nagy tükörbe, és be kellett látnom. Szánalmas látvány nyújtok. Igaz, hogy csak öt kilót szedtem fel az elmúlt három hónapban, de az elmúlt tíz évben nyilván többet. Ami normális, legalábbis szerintem, hisz az ember átalakul az évekkel. Nem is ezen bosszankodtam igazán, hanem azon, hogy voltam annyira beképzelt, hogy azt higgyem, azt szinte sosem hordott tréningruhám még mindig ugyanúgy áll rajtam, mint boldog húszas éveim derekán. Ebben az ostorozó pillanatban nyílt az ajtó, és bezódult rajta nagyjából öt nő, akik mosolyogva csevegtek, és épp azt taglalták, milyen csodálatos volt ismét együtt dolgozni Steve-vel, és milyen fantasztikus ez a pasi, és élmény vele minden perc, és hasonló szamárságok, amiket a kiség kiéhezett nők általában összehordanak egy hegyomlásra gyúrt fickóról. Aztán az egyik nő rám nézett, és meglepetten közelebb lépett. Most lett vége az edzésnek... Igen, látom. Mosolyodtam el kedvesen, mintha számítana, hogy szimpatizálnak-e vagy sem. Úgy tűnt, a többieket is elkezdte érdekelni, mit keresek ott az edzés után, mert mind felém fordultak. Nekem magánórám lesz. Steve, tart magánórákat? Hördült fel az egyik szőke, feje tetejére tornyozott hajú nő. Erről én miért nem tudok? Én is magánórát akarok. Ez most kivételes helyzet, és már mennem is kell, surrantam ki az ajtón, és azon morfondíroztam, hogy vajon Steve bicepsze, vagy az önvédelem fontos tudománya vonza-e ide a fitness csajokat. Beléptem abba a terembe, ahol előzőleg Lizivel jártunk, és meglepetésemre nem csak Steve, a kigyúrt molestáló, hanem egy nő is tartózkodott bent. Á, indult felém Steve, és tisztán látszott, hogy nem is emlékszik a nevemre. Caroline... Segítettem ki, majd kíváncsian pillantottam a nőre, aki egy cseppet sem emlékeztetett az öltözőben látott csinibabákra. Örülök, hogy elkezdhetjük a közös munkát. Nyilván a pénznek örült, amit ezért a közös munkáért perkál majd a CBM, hisz délben még úgy tűnt, nem sok kedve van gyors tartani nekem. A segítőm Daisy vele fogom bemutatni azokat az alapvető fogásokat, amiket feltétlenül meg kell tanulnia. Először azonban bemelegítünk, mert senkinek nem hiányzik egy húzódás, érti? Értem, bólintottam. Kezdtem megszokni, hogy mindig csekkolja az értelmi képességeimet. Dézire mosolyogtam, aki kivillantotta. Kisé kussza, de egyáltalán nem taszító fog Szimpatikusnak találtam, végre nem kellett kényelmetlenül éreznem magam a kinőtt mackomban és a béna pólomban, mert ő sem nézett ki jobban nálam. Akkor kezdjük a bemelegítést tapsolt egy lelkesítő Steve, majd kiadta az utasítást. Helyben futás. Öt perc múlva már lógott a nyelvem. Reméltem, hogy ennyi lesz, de nem. A következő feladat az ugrás terpezbe, majd zár a láb, közben magas tartásban lendít a kar volt. Aztán ugyanezt gugolásból lendüléssel is prezentálnom kellett. Mindezt egyedül adtam elő, mert Steve-nek ugyebár nincs szüksége bemelegítésre. Daisy pedig már az előző csoporttal túljutott ezen az akadályon. Úgyhogy mindketten azt nézték, hogyan izzadok, na mások szemére nyilván nem megerőltető gyakorlatoktól. És én izzadtam. Nem csak izzadtam, lihegtem is. A halálomon voltam. Szívem szerint azt kiáltottam volna, hogy inkább öljenek meg, csak ezt ne kelljen folytatnom. De mégis folytattam, összeszorított foggal, összeszorított fenékkel, befelé sírva a kintől. Igazán kíváncsi lettem volna a pulzusomra, mert szerintem verte a kétszázat, mire Steve végre felemelte a kezét. Elég. Ez a szó úgy hangzott, mintha azt közölte volna velem, hogy mégsem fejeznek le, mégsem akasztanak fel, úgyhogy lélekben boldogan, testben elgyötörten elterültem a gumiszőnyegen, mint egy zsák krumplék. Álljon fel, ez nem wellness hotel, itt nem pihengethet, mint aki jól végezte a dolgát. Most kezdődik az igazi megpróbáltatás. Álljon a szőnyek szélére, figyeljen, és közben helyben járjon. Nem áll meg, érti? Feltápászkodtam, közben a nyaki verőeremre tettem két ujjamat, mert úgy éreztem, hogy ki fog szakadni a helyéről, miközben kicsit köhécseltem, hát ha a tüdőégés nem enyhül. Helyben jártam, na bár szívem szerint inkább elájultam volna. Ha elájulok, senki nem mondhatja, hogy álljak fel, járjak, ugráljak, csak hagynak pihenni. Steve ekkor odalépett a nőhöz. Figyeljen, mert nincs időnk szer elmondani egyet. Én most megtámadom dézit. Azzal úgy is tett. Vagyis odalépett hozzá, és elkapta a vállát, mire a nő a fejét Steve melkasához hajtotta, aztán felcsapta, de még időben megállt, hogy ne vágja a feje bóbjával úgy állon az edzőt, hogy annak kiperegjenek a fogai. Érti? Nem eltávolodik a támadótól, hanem úgy tesz, mintha hozzábújna. Na, jöjjön. Most magát támadom meg. De figyeljen, csak kipróbáljuk. Nem élesben megy. Nem válaszoltam, nem is értettem, mi az az éles, nem éles. Szív el Ő megragadott, én hozzábújtam. Aztán úgy felcsaptam a fejemet, hogy a férfinak nem volt ideje elugrani. Hallottam, ahogy csattan az ákapcsol a koponyámon. Nekem is fájt egy kicsit. Steve felhördült és ellökött magától. Én meg elterültem a szőnyegen. De hirtelen büszkeség töltött el, hogy ugyan leütöttem az edzőmet. De igazán jól megértettem a feladatot. Bocsánat, rebegtem, miközben felültem. Láttam, hogy Steve elfordul, daisy pillantottam, aki nehezen nyomta el a röhögését, aztán újra az edzőre néztem. Passza meg, mondtam, hogy nem élesben megy. Mi az, hogy nem élesben? Az az, hogy nem igazi bolt csinálja, csak imitálja a mozdulatot. Érti? Itt már ordított velem. Lesütöttem a szememet, mert valójában elég jó kedvem lett. Visszaadtam a bemelegítős kínzást, ha bár nem szándékosan. Na, jól van, nem vettem számításba, hogy magasabb, mint Daisy. Mindegy, akkor most egy másik fogás nézzünk. Ezt úgy látom megértette. Bizonyára átgondolta, hogy ha most kirúg, akkor nagyjából 350 fonttól esik el, úgyhogy inkább eltekintett attól, hogy megszabaduljon tőlem. Most megmutatom, hogyan védekezünk úgy, hogy a lágy részekre koncentrálunk, mondta, és megigazította az állkapcsát. Kemény feje van, morogta maga elé. Tehát, Dézit lögdösni fogom, érti? – elkezdte lögdösni a nőt, mire az hirtelen kinyúlt előre, és nyitott tenyérrel, az ujjait összezárva Steve torkába szúrta a kezét, illetve nem, mert megállt a torka előtt pár centivel. – Ezzel el tudja magától távolítani a támadót. – Na, jöjjön, intett nekem. – Ez mehet élesben. – bizsergett a karom, bennem volt a dög, hogy nyakon szúrom az ujjaimmal, legálisan az engedélyével, és meg is tettem, de nem látszott, hogy nagyon felvenné az ütést. Az egész testét adja bele, ne csak a könyökéből szúrjon, utasított. De az előző állomvágás után óvatoskodtam. Sokat gyera sikerült úgy nyakon csapnom, hogy hátra Na, ez már jobb volt, közölte, és nem tűnt úgy, mint a nagyon szenvedne. Nem fájt, Érdeklődtem, mert mire megyek egy olyan ütéssel, ami nem fáj. Nem, mert számítottam rá. Maga olyan edzetlen és gyenge, hogy kizárólag a meglepetés erejében bízhatunk, vagyis csak abban az esetben van esély egy támadó ellen, ha meg tudja lepni. Én sem számítottam rá, hogy az első fogásnál tiszta erőből felcsapja a fejét. Azért tudott jól eltalálni, érti? Na, nézzük a következőt. Nézzük. Belekapaszkodok hátulról dézi hajába, ő pedig kiszabadul. Figyeljen! Markolta meg a nőhaját. Dézi nem próbál menekülni úgy, hogy a haja a kezemben van. Normális ember nem akarja, hogy megskalpolják. Mégis a legtöbben menekülni kezdenek a másik irányba. Nem úgy kell. Közelebb lép a támadójához, befordul felé, azzal a lendülettel ágyékon vágja, majd ahogy az összegörnyed az arcába üt. Aztán felemeli a térdét, és álló rúgja. Lassan mutatták a szabadulást, és elég egyszerűnek is tűnt. Alig vártam, hogy én következzek. De Steve tétovázott. Ez nem élesben megy, érti? Emelte fel a mutatóujját. tökön vág és állórúg. Isten bizony, kirúgom innen. Értem, húztam el a számot, mert reméltem, hogy itt is érvényes az előző meglepetés ereje szöveg, de úgy látszik, Steve a golyóit jobban félti, mint a torkát. Szóval eszébe ne jusson, fenyegetett meg összevont szemöldökkel. Jó-jó, boldogattam kisét csalódottan, mert kezdtem belejönni a verekedésbe. Magam sem hittem, hogy ez a része az edzésnek egészen szórakoztató lesz. Nem vágtam tökön szívet egyszer sem. Az állat kétszer kicsit eltaláltam a térdemmel, de nem keményen, úgyhogy egy szájhúzogatáson kívül csak egy fenyegető pillantást kaptam. Addig gyakoroltunk, még elég jól nem ment a háromfogás. Este nyolc volt, mire végeztünk, Dézi hamarabb elmehetett, már nem volt szükség rá a bemutatáshoz. Mára ennyi, jelentette ki Steve, és felvett egy törölközőt a kispadról. Mondanám, hogy futva menjen haza, de abba bele is halna, úgyhogy egy jó nagy sétát javaslok. Merre lakik? Messze ahhoz, hogy gyalog menjek, pláne, hogy lépni sem tudok. Néztem a lábaimra, amik úgy remektek, mint a kocsonya. Érdekes módon olyan érzésem volt, hogy nehezen tudok parancsolni a végtagjaimnak. Míg az öltöző felé tartottam, meg megbicsaklott a térdem, mintha nem én irányítanék. Átöltöztem, nem zuhanyoztam, csak kettesben voltam egy lakásban egy férfival. Elköszöntem, egyeztettünk, hogy másnap is ugyanakkor. Steve megjegyezte, hogy valószínűleg izomlázzam lesz, ne essek kétségbe. Sajnos az idő szűke miatt nem finomkodhatunk, úgyhogy akármi is van, Szedjem össze magam. Az ajtón kilépve, már a lépcső látványa is elporzasztott. Hosszú percek betelt, mire kapaszkodva, remegő lábakkal leküzdöttem magam rajta, és csak abban bíztam, hogy a metró lesz ülőhely, hogy legalább a Viktória pályaudvarig pihenhessek. Szerencsém volt. Azt hittem. Arra nem számítottam, hogy amikor fel kell állnom a metró üléséről, vértézzadok, olyan nehéz lesz. Hazaván szorogtam gyorsan, lezuhanyoztam. Már bántam, hogy ezt nem tettem meg az edzőteremben, majd szinte beestem az ágyba. Még kilenc óra sem volt, és a paplan alatt hevertem. Ránéztem a telefonomra, láttam, hogy Lizi már kétszer keresett, de nem hívtam vissza, holnap úgyis mindent el tudok neki regélni az irodában. Csodálkoztam, hogy duál nem érteklődik, sikerültett talánom találnom önvédelmi tanfolyamot, illetve jelentkeztem-e az állásra, de végül arra jutottam, menni nyilván mindenről beszámolt neki. Miért kérdezne engem, aki amúgy vására viszi a bőrét? Miss Janet érte egy rövid e-mailt. Miss Wood, engedélyeztem a napi 50 fontot a sportolására, ha bár nem értem, miért a cég fizeti a méreg drága luxus testedzését, azonban így határozott, úgyhogy holnap felveheti a csöket. Miss Janet még hogy luxus testedzés. és Janet egy másik mozit néz, az fix. Bizonyára arra gondol, hogy én valami menő helyen formáltatom az alakomat a cég pénzén. Ha, morfondíroztam. Úgy feküdtem le, hogy nem emlékszem, mikor aludtam el. Szerintem azon nyomban, ahogy behunytam a szemem.